Aste santuan Kristoren ekaldia kaleetara leherratzen da. Hala Euskal Herrikoa inbate eta herrietan Jesusen azken orduak birgo goratzen dituzte egun horietan. Izordun nagusien artean, hostiral hontako ondarribiko prozesioa dugu. Elizkizuna parroki Elisaren arratsaldeko bostetan abiatzen da. Bukatu ondoren elizaren ateak ireki eta Kristoren irudia ondarribiko alde zaharreko kaleetan zehar prozesioan eramaten dute. Kritoren pasioa eta isiltasunaren profesioa izenak tionon bezala isiltasunean ikusteko. Entzun daiteke bakarra ondarribia iria musik bandaren toinoak dira, bertako zuzendaria alazne, alberdi. Lehen biztetzen dira erromatarrak igotzen niere ordu ikusten erromatarrak goruntza zenean hori esan nahi du, ja, aktor liturgikoa barrunoia dagoela je ia dagonean taia ja itxi behar dutenean gurutzetikan ja murioetadodina ekin. Orduan dugu ja badaik gundun dikean gure txokora, artzen gara txokoan ja prest balatuak, noiz ateratzeko prest, ja, etxentzera. Ostira al santuarekin milaka lagun biltzen dira urtero ondarrebiko prozesiba ikustera. Impresionante, orizaten da, aluzinantea. Ez bakarrik emengo jendea, jampoko asko etortzen da, eta ondarrabikoak baita ere. Ondarrabikoak gehiago goten dire parte hartzen, zeren hemen oso oso oso oso, oso Bere ganatuta da do, gate prozesiorako tema hori. Ba hori arrantzale guztiak izaten dire batez ere barruan egoten direnak. Horie dire gehienez eramaten duten hau. Bestela poto. Ion Gende Gaszia baitare ja siada baita esartzen. Ikusgarria izanagatik herriko jendeak eta bereziki bisitariek leporaino betetzen dute aldezarra prozesioa ikusi nahian.